Siapa orang-orang yang fasik Bagaimana ciri-ciri mereka Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat berikutnya Ayat yang ke-27 Kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi s-sami'il alimina -ali syaitanir rajim Alladhina yang quduna ahdallah Min ba'di mithaqihi Orang-orang fasik itu adalah mereka-mereka Yang menggugurkan Janjinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Min ba'di mi thakihi Setelah Janji itu Ditetapkan Janji yang ditetapkan Adalah tauhid Janji yang ditetapkan adalah Tauhid Dan pada dasarnya seluruh Bani Adam Mereka telah berjanji Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mentauhidkannya untuk mengakui bahwasannya Allah satu-satunya Rabb. Mengakui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Seperti Allah terangkan di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu semua manusia, semua Bani Adam mengatakan, bala syahidna. Benar, wahai Rab, dan kami menjadi saksi. Kapan perjanjian ini ditetapkan? Perjanjian ini ditetapkan sebelum manusia lahir ke dunia ini. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang menggugurkan perjanjian ini. Orang-orang yang menggugurkan perjanjian ini. Al-ladhina yang quduna ahdallah min ba'di mithaqihi. Kemudian kata Allah wa yaqfuuna ma amara Allahu bihi ayyusala. Dan mereka orang-orang fasik adalah orang-orang yang memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Hubungan kerabat, silaturahim. Ya. Wa yufsiduuna fil ardh. Dan mereka orang-orang fasik yufsiduuna fil ardh, selalu membuat keonaran, kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang merugi. Rugi dunia dan rugi di akhirat. Kita lihat tafsirannya. Qala. Al ladzina yankusuna ahdallah alladhi akhadahu alaihim bitauhidi wattaa'ah. Orang-orang fasik adalah mereka-mereka yang telah membatalkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, perjanjian yang dimaksud apa tadi? Tauhid. Ya. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah. Yang telah Allah ambil janji itu dari mereka. Bitauhidi wa ta'ah. Berupa tauhid dan ketaatan. Wa qad akadahu bi irsalil rusul. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menguatkan janji ini dengan mengutus para rasul. Wain zalil kitab, kitab dan menurunkan kitab-kitab. Wajualifun aadin Allah kahqatil arham wanashril fasadil ar. Dan mereka, orang-orang fasik, juga menyelisihi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala kahqatil arham seperti memutuskan tali syarat rahim wanashril fasadil ar dan menyebarkan kerusakan di muka bumi ulaika humul khasirun fid dunya wal akhirah merekalah orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat jadi kalau kita mau tahu bagaimana cirinya orang-orang yang fasik maka paling tidak ada tiga yang pertama melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala yang kedua memutuskan silaturahim sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan untuk disambung dan yang ketiga yufsiduna fil ar merusak di muka bumi